dhe lëvdatat i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e ta falenderojmë dhe vetëm për i dhëti falë dhe ndihmë kërkojmë ndersa salavat dhe selamat më begata mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, bi shokët e tij besnikm bi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën fundi e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në zinxhirin e ligjëratave të së cilës kemi filluar Në këtë muaj të madhë të Allahu subhanehu e të ala muaj në Ramazanit Që që fletojmë nga jetët e historive më të mira pas sahabëve të pengamberit sallallahu aleyhi sallem Dhe ata janë me pajtimin e të gjithë djetarve të biinët ndjekësi e sahabëve Dhe ndjekësi e ndjekësve të sahabëve të pengamberit sallallahu aleyhi sallem Ka përmendibë në qajim e lgjauzije në libën e timi fëtahu daris se ade Një, në e, grumbullin e madh të vlerave të dijes të imam lëkut, të irnejkut, të shembulltyrës, ka përmenjë një njarje nga Harunën Rashidi, thamës është kënë nga nipët e Abdullajnë Abbasit, radhiallahu anhum, se Harun Rashidi, kër është bëhë khalife, normal ka pasë ministrineve, ka pasë ministrateve, këshultartëve, e kështë më ratë. Një ditë për e ditëve, në bisete si për me ministrave, i thotë, ministrave të tjerë, këshilltarëve të, të tij, i thotë, a e dini se cila është shkalla më e lartë, cila është grada më e lartë? Dhe fillojnë çdo ministër, çdo përkrahës i tij, më i dhan diçka për, për i përgjigjet. Njëri brejtëror i thotë, pozita më e madhe është ajo ku je ti, se ti je halifi i muslimanëve dhe është pozitë shumë më e madhe nga se ka pasur Abu Bekri Omeri eksumera. Atëdharu Rashidi Dënë mi ju të reguës e cila është pozita e madhe Dhe ju thot Pozita më e madhe Grada më lartë E, lart, e njeri ju që ka mundësi me ardhit në këtë dunja Cila është është pozita e hoqës Kur ullët në me gjlis Dhe thot Nga ka të reguar filani për filanit Ka thonë për nga mberi jonë Salallahu aleyhi wasallam. Atërë njeri prej ministrave Jahja ibn Ekthem I thot Ja khalife të në muslimin O pris i besimtarë Thot, a është kjo pozit me e madhe Së sa pozit a jote Dukë e qenë khalife Shtë ja kësaj se je nip I Abdullajbë një Abbasit Dhe je nga familje e pingamberit Alehi Salatu Selam I thot Haru Rashidi Mjërë për tyje Thot, si ka mundësi i mukan Une maj mirë se këta njërës Dhe cilë të transmitojnë adit Dhe nga pingamberit Alehi Salatu Selam Kur qifti jam vdes Dhe kur nuk kvitohem ma Nërsa emri të tëre mbet Adha emri imam Malikut Imam uh, Ahmetit Shafiijut Ebu Hanifës Imam Muslimit Bukharijut Ebu Dawudit Tirmidijut E tjere tjere nga emra Sufjan e Thauri Sufjan ibn Ujene A ka mundësimi shduk historija këta emra Sa shdukët emri për nga mësala Ma shdukët edhe emri e këtëre Andoj shumëre djetarëve Kur kanë Janë pëjtë cilën e ilmë të, ilm të marë E kanë përbëzuhë hadithën e pingamberit a.s. Për të që da të rësuje, se zvdes Ando sheikhul Isamu të imië Në shpjegimi në fjallës Allah, të barëke vë të të ala Inë a'tajnake lke utër Fësallili rabbi ke vënë har Inë shani e ke hu lë eftër Ka than, këtu hin Hojja i të vëtër nësbëtën hadithën Dhe gjithë dëkushë i cilë e Bardë hadithën e pingamberit a.s. Ka hisën nga Kjubulluk i kjubë Bartës i fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve jemi në historinë njërit prej bartësve të hadithit pejgamberit alaihi salatu wassalam dhe është Imam Malikut. Të nderoj vëzem neve në gjeratën e kaluar përmendëm diçka nga historia e tij, jo e tëra, andaj këtu e përsërisim se ajo që ka përmendëm nuk është e të tërë historia. Imam Maliku është meselën veti, është jetëshkrim veti, është një shtyllë prej shtyllave të muslimanëve, ju shtand dietarë se Imam Shaviu ta është idi muslimanëve. Ujle me të sinin Odzoan, musliman, ka lindur në vitin 93 dhe ka ndruajta vitin 179, ka jetuar dikon 86, 87 vite, ka qenë i pasur, i pa shumë i bukur, ka qenë i i i respektuar dhe me dinjitet shumë të lartë, edhe nga ana e njerëzve të thjeshtë, po edhe nga ana e njerëzve autoritativ si kryetaret e khulefat eksomarad. Do t'i përmendë disa prej fjalëve të Imam Malikut që pasajt të vazhdojmë me mësimet dhe porosit nga jeta Imam Malikur Mësime dhe porosime dhe zërjanë shumëta Imam ibn Abdul Berri Adhe i Adhi Kanë shuyt livra dhe veçanta për Imam Malikur Livra vëllimoze Vëllimore vetën për Imam Malikur Dhe kam bërmejnë dhe aty për injarët dhe të silat Kus dëshiran mundet me uktije Livrave të, të musliman Thot Imam dhe hebiju në sier Aalemi nubelan e historinë e Imam Malikur Nga ibn i Wahbi Thot e kam dëgjuar Imam Malikur në duke tharë Haqqu ala man talabal ilm an yakuna lahu waqar. Do fjalë e mamalikut nuk duhet kalojnë këtu në form statusi i Facebook-it, por kanë fjalë të cilat jetohet me to, janë irnak me të cilën njeriu duhet spaqut të provon me me zbatuar në jetën e tij. Ka dhënë mamaliku, e ka obligim çdo kush i cili kërkon dije, dhe këtë kërkim i dijes është nivele, dhe kujt do të bëhet hoç? Dikush do me bo djetar Dikush do me, me, me, me dit nga feja Kretë të, të përfshien në bazë niveli është obligim për ati qëri kërkon ilmi Dhe ilmi është Quran dhe haditi Për nga meri sallallahu Qëtë këtë dignitet Shmumët si cëli me kërku dijen Në bëzë sërzitet Në bëzë maturi Vetë përmbajtë Mufrenu Durim Ekstë të marat Dhe duhet këtë sekine Sekine është më kanë i qetë Njeri që nuk është i qetë Që provokohet let Që bje pre e, e, e fjallëve Zbat alim A në njani predjetarës që të da përmenmi I ka në than I ka than njëri Ka than Me ma than timu një fjallë për bu se Ti than dhejt Ki ka than timu në than dhejt Nështë ta tha mas nja Kjo është O kan tradita ulemave Me, me, me e këtimeve të përmbajtje Vë khëshje dhe mi pas frikë Allahu subhanahu Vë tjarën nga se ilmi pa pa zotin, pa nëse elmi s'on te Allahu nuk ka, nuk ka dobi. Pasa e ka thënë: "Wel-ilmu hasanun liman ruzqi khaira." Ka thënë Imam Maliku, ilmi është shenjë shumë e mirë, nëse ja merr khairin. Nëse ja merr khairin, dhe huwa qasmun min Allahit Taala dhe është qismeti i Allahut. Është qismet prej Allahut te barekehu ve teala, "Fela tumakkinin-nase min nafsik." Ka thënë kujtdo më kërku elmin, mos t'u japë njerzve pushtet mbi ta. Mësu japën njerëzve kushtet mbi ta. Çfarë do të mam në bita. Më ban pushtet mbi në ta, nëse hoxha Alimi e dirigjon diku tjetër. Bën presion diku tjetër. Rrethana e shëtit ata. Njerëzit e shëtisin ata. Ata kuhet hadithi e pejgamberit aleyhis sallam. Kuhet ai më thon, për shembull, na e dim se Kur'ani do një hadith më thon diçka, çka njerëzit i shëtson ajo. I kritikojnë shumë. Hadithit kritikojnë shumë. Fjalët e diktarëve kritikojnë shumë. Ese ne vetë kemi dron njerëzve, çish më kallzu? Nëse nia ditë prek filanin dhe ti akidronati filanin çka qallzon, nëse nia jetë prek filan, njëri me pos kryetare kështu më ro, kur i ka dhënë ai të andajule mat kam prur rregull. O xhazuz me pos presion mbi kërkan, andaj mamalikun vezir e përmendën, ja kanë kputur dorën. Nga nga kush? Nga nga ajo se s'ka pranuar me thën diçka tjetër, jashtë asaj çka e ka besue si fet Allahu te barekehu te ala, pas e ka thënë mamalikut Fortëhtë prej lumturisë së njeriu të është të ti jepot hairi, ti ti jepot ë hairi në kupto mira dhe mjerimi i njeriu të është të vazhdon të gabon, por nuk pendohet fare. Pas e gabon dhe prej menjëmmimit dhe prej porbuzjes, dhe më humb çmimetin e ilmit, është njeriu të flet me ilm përpara atij që si bindet. Çfarë sharpërimun njerzit? i opin aden apo jamson fen diku taj si bindet që më ka shpërëhë hartë njerëzve dini në parlament sa mundohon hojës më bën një pyetje e një ngushtë me këtë më radh nuk e ka çëllimin më mësu. Po don më don më e zon hojra apo ابو ديتال. Ado gatani Imam Maliku kur ta kshish kështu citaton mos folih. Ku ta kshish kështu citaton mos fol mos fol hiç. Pastaj ka përmend dietart edhe shumë prej prej fjalëve të Imam Malikut prej asaj që ka ardhur nga Imam Maliku është se Ka zxat, gjat, periud, duke kërku edepin Onda imam Maliku e ka do ilmin dhe edepin Qështë tajmë Ima Ahmed e ka do rivajetin dhe sunetin Ka sunet dhe rivajet Rivajet e me ka do aditin, sunet e me praktiku aditin E pen nga mberit aleji salatu Veselam dhe, thot imam dhe hebiju Shko ishin njërzit të imam Maliku Trëdhët vite, mëso ishin veç edep E kështë në qishë porre, qishë po fletë Çish bëkshi, çish e ngri dorën, ekse me rad, kripto immersi. Çish do të imni Xhauzi, Imam Ahmed, çdo ta mormi te historia e Imam Ahmed me lein Allahut te bareke wa salaam. E kanë pyetur Imam Malikun, kjo është normal juridike, po vlen të përmendet për mënyrën e përgjigjes. E kanë vëdit Imam Malikun ani shatranj, shatranj, shatranj e shah. Lo ya shah. E kanë pyetur Imam Malikun dispozita e shahut. Çiko do të si e ka dhënë përgjigjen? Ka thënë e haqën hua A është pi haqit A pi batilit Kanë thënë jo nuk o haqë Ka thënë atërë Ka thënë Allahu të barëkja Në kuran Nëse sun nuk o haqë është Në dhalel Në disa prej gjevabe Shqe i khusën dhe imi e këto gjevabe Pëse i kanë thënë këto imama kështu Nga se nuk kanë gjejtë në kuran Dhe në hadith citatë prejrë Të tat prer, shaui por çim o haram. Ana dietar di kanë xhit këto çëvabe, më thonë ah hak, jo. Abdullah ibn Abbasin kur e kanë pyetur radiallahu an për muzikë, ka thonë muzika harama halal. Ka thonë, "Dava një interpretë dhe pasaj e merr çëvapin. Ka thonë kur dal mi para Allahu dhe data e vërteta dhe e kota. Çka ta më men mendja ka kamë shku muzikë? Ka thonë, "Mendoj ka e, e kota." Ka thonë, "Leqat e ftei te nesek i dhave fetfa vetes. Kitto vëso kançej" Pra, manuvrime juridike Tulemave Mënirë që më stot diqka Përfejnë Allahu të bareke e, e kështu më radhë për e nxarive të shumëta Gjithashtu e përmenim dhe një rase Dhe me këta e përfundojnë a, e, e shkrymin Pasta i vazhdojmë me, me, me mësimi Dhe sëtë më, dhëtë indzirim nga kjo nxarive Ka përmenim ibn Abdul Abdul i Abdulberri Ibn i Abdulberri vëzër është djetari ma I Spanjës Ibn i Abdulberri Jusuf ibn i Abdulberri Për i d Ka thënë, dhe kjo është Maliki Dhe gjitha është dukade i jatë Se të kanë shkujtë libra dhe qanta për Iman Maliku Ka thënë, ka arë një njëri Abdullah el-Umeri Dhe i ka shkujtë letër Iman Maliku Nësë ju kujtojtë, Iman Maliku Me qka angazhoj tër kohën ti A dhe të Abdullah i Mubareki As e, shtim na filës kish As tima gjerim nukish Romirej me farzë dhe Dhe ilm Farz, ilm Dhe kur e ka pa po kjo njeri normal se ju ka duk sikur mangësim i ka shkurt letër Imam Malikut, ka xhir në hoc. E ka shkurt letër dhe e ka nxit në at letër këshill të merr më shumë me punë me namaz e kështu me radhë. Dhe ka këtë letër Imam Malikut. Shikoj dotë kjo është për për domthon për atyre mençurive më të lartë që i kanë pas imamet e muslimanëve. Nuk i ka thën ku sheti më këshillu, edhe pse u kanë më poshtë, imam do e biu thot, o kanë më poshtë me dera xej. Bon, që kisha i ka ndonë në siat o kanë më poshtë smatët sa o kanë më poshtë mi bojmë më malikun i ka nuk i tha kushjetim e më shkrujt e kushjetim e më kshilu mirë për jadha gjevabin mërëna gjevabit ishte ajo që ka ty të përket me, me e kuptuar i tha vërtejtë Allah i ka nda punët qësh i ka nda rizkat Allah i ka nda punët e njerëzve qësh i ka nda rizkat fukara pasanik e kshëmëra Ka thëm, ima Malik Ndodhë që një njëri ju Allahu ja ya jakë rizk namazin Këtu nuk e ka për qëllim farzim Në ka për qëllim shtesim Farzim, kemi këtë më abed Farzim së diskutot të besim të arë Ka thëm ndoshtë Allah unë njëri Dja qëllë me falë namaz A doj, i bënkaj, i mërgjëzji e ka një li Bërë, i alamul muaqein A dhe shë i khusëm dhe mi e fletë për këtë meselë Për shemur, nëse n A gjëronë shumë, apo mundohet mi për që A gjërimet vullnetare Dhe ti i fleta ti për namazin Namazin I mënkajnë e gjëzije thot Nëse ti je i sigur Se kur ti ashtosh këti namazin në na file Pra e nëzit për namazin në na file Nëse je i sigur se si a hekë qatë punë vullnetare qëka e ka A tërë këshiloje Por nëse ti për shimur A i është të a gjëru në file Ti thu namazin kështu, namazin ashtu Për vullnetare Dhe a i duke u mundu me talë t Garantien rrezik. Në rrezik që mos me dal mirë çish duhet të kjo punë tjetër dhe me humb këtë punën tjetër. Në fund çka ka dalte ai, e ka humbë. Atë gjithasë që i gojë libër të u lomë ka ekzistu. Atë shikoi mamaliu go thon. Ka dhënë njëri që Allahu ia ja çel namazin. Ka dhënë një njëri tjetër ia ja çel lagjerin. Ka dhënë ashtu sheu, ka mërat, ma juro. Dhe isil muabidin rat, rat al-jerin. Ka dhënë një njëri tjetër ia ja çel Allahu sadaka po po çhemos sot mundon me fokusu kritik islamin sadaka humanizoj. Kjo është pjesë e islamit. Në dy bigë nga Mediina li sallallahu alejhi dhe hadithina Hudhayf ibn al-Yamani dhe ka pruese sadaka ja agjerimi janë theken në islami, nuk janë kritik kret, për islamin. Pastaj ka thonë dhe ndodhi një njëri mi uçel në luftë, ushtrem, oshi guxëmshëm dhe i çelët në luftë. Po këto smunit mbi këto këto vepra tjera. Ka thonë Fënëshëru l'ilmi min afdali a'mali l'bërë. Ka thonë dhe më dhije se, për këtë që të në vebrave që ka i përmenda, ilmi, kërkimi ilmi, kërkimi Kur'an e Hadithit, është vebra me e mirë e mu këtu mu ka qëllë. Shiko, ka sadaka, agjerim, luft, apo ndim, përkrajje, e kështë mëra dhe ko il. ka ilmë. Thon, ka thonë mu mu ka qëllë qëtu. U e ma e dhunnu ma e në fië, bidun ma anta fi ka thon nuk mendoj se un dhe ti kundërshtohemi në punktet tona un nuk mund do të thonë ne te allah u jete dhe me çka paguam vëllazër me zemra veprat janë urdhëtie veprat janë përpjekje allah u jeta nuk i shikon nuk i shikon do të thashmë te veprat po sesë bashkëndijen me me zemra ka thonë s'mendoj se ti e mos mos poshta mos al se un wa arju an yakuna kilana ala khairin ubir. Ka dhan shpresoj që tutit jemi në hajr dhe vepra të mira. Kjo është ajo që ka përmend Ibn Abdul Berri dhe gjithashtu e ka përmend edhe Imam ez-Zehebiu përmendom duke qenë Imam Malikut leset, e kësë marrat për gjërat e cilet i përmendom në gjëratën e kaluara. Të ndëruan dhe simët nga jeta e Imam Malikut. Shumë simë, ne ju do të mundojmë të disa më përmendë, është shumë breton më shumë që kanë marrë, kanë më ai. Do të thënë në gjërat, dile gjërata nuk mjafton me fort për si Imam, si Imam Malik i studio shkolnë vetë, i studio shkollet, në nëse e mor më në vetë, vetëm më mor çka ka shkurt libra. Ideja çka varde librave, mënyra se si e ka shkurt hadithin, mënyra se si i ka prezantuar ë meselen, por shmeselen vetë. Mënyra se se si 1400 nxënës që e kanë për hap librin, kjo meselen vetë, andaj tham se kjo është shumë shkurt në historinë e Imam Malikut. Mësimi i parë, deporosia e parë. Nga jeta Iman Malikut të nëruar vëzër është Ta aziz Kua e ezez Lill ilm Ngritja e klimetit Dhe qmimi të ilmit E patë Në histori të Iman Malikut Qfar qmimi kishtë të Iman Malikut Ilmi Khalifja i tha Hajde më soma e vladhin Qka i tha O khalife, ti e khalife Mi po kjo pun nuk shon kështu sahab u dëgamon ju çu çu elbi ta bin dëgamon ju çu çu elbi tash kushi etë unë me të çu hajde në xhami ard në xhami kur në xhami fa hajde tash mësona fa jo jo ke ard xhami lexo ti unë slexoj lexo ti unë slexoj lexo ku të gabojshën të kallxoj por para ndo lexo ke nuk kam për me klas nefs se ka vao kta vënë natë unë kush jam unë në shujti jo ai ka dash elmin ta të diosh ti më duhesh me më elmin me adab Eksumera. Andaj, përësia e parë është shtimi i kimetit i cili kara sot shumë të njerëzit Por që ime se i pyjt njerëzit sondaj, qëka për t'i elmi? Qa është për t'i elmi? Sot për njerëzit dhe zërboja elmi status Status i ka di sekunda, e lezzan e dhe bje Mos e sh se shakur Të ulema dhe kanë punë e ma dhe dhe zë Ne vekimi përmenë të historie ima në Bukhariut Sa i Bukhari njerëzit e kanë lezzu me qindra mira erë Me çendra mira duke mësuar nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në porosi e parë, nëse ne shëtitemi te historia e Imam Malikut, çka shohim? Çdo moment që ka shfrytzuar, më ka thënë njerëz se ilmi është i madh. Andaj çka i tha ti njeriu të Kur'an me polemizoj, tha polemizoj, tha oti njeriu kjo puna the. Në ditën e pas, xhingjir, atka ka xhuti kush? Ka dhust ulema i pe pejgamberit alaihi sallallahu. Aleyhi Nuk ka gjë pun muskula, na bishtim muskula cili fiton çaj, jo. Andaj, nësi imi partë në ndëruar dhe zër Qëka e marëm nga istoria Iman Malikut është që Të ngritim në zemrat tona ilmi Ilmi ka pesh dhe zër Andaj Iman Maliku Kur nuk pranon të me kalëzhu Hadith në kam E nalë që njërës të kalëzoha një hadith Jo Sa kalëzohi Një ditë pëj ditëve Një ditë pëj ditëve E ka kalëzhu një një një transmitim Dhe i ka, ka... ka, arë... ka kalëzhu Iman Malikut I ka kalëzhu Imam Malik. Shikolloso kjo skem. Andaj tash ka shumë ngjarë, po tani po hazojmë një ngjarë me Imam Malikun për ta gallzuar. Vlerëna e ilm. Ardën yeri dhe i tha, "E komunik kishuni transmetim një mesaj nga fetva." Tha, "Kush e ka thon këta, meriton me ugodit 40 shkopë ndëshkim." Esim Imam Maliku vetë kish frikë të madhe. Kishin njerëz të respekt të madh taj. Ai dha i tha, "O Hoxh, Imam Maliku, ç'ke tash ka bëthu ti?" Se du të mjë adhanë ati që e ka thonë që këtë fjallë Këta e ka thonë një këdhi Gjykaç Në njëri me namë Këdhia dhe zërë Këdhia ka pushtetin ekzekutiv Pushtetin ekzekutiv Baj edhe u bajo Baj edhe bë një her Ka thonë e si të kishtonë këdhia A tëra halama shumë meritojnë që mjë adhanë që ta Që që ka thonë këdhia A konë e në dhe më i thirur për me pasë kujtes Ka thonë qëmë dhe këd Ka thonë 14 shkopi E ka thimë një kadhi tjetër Dhe ka thonë 14 shkopi Ase e ka mëllë kadhija në imam maliku dhe shpia Ka thonë për që ato 14, 14 shkopi Ta shunë e të mësoj ty qish ka thotë hadithë Dhe ka ka thotë had 14 hadithë Në përpudhje me numrën e shkopi Atër i ka thonë kadhija O imam Shikur të mikëshia thonë 100 100 shkopi E se dhe zë para me ndoë Dikush më me thonë Qka e në të shifra jo dhe zë 14 hadithë Në më thëmë, ki ka dhia ta njëtë në mësane, ka thëmë, ka thëmë pëngamberi sëllë e sëllë e sëllë Adoj, khullëfa, thë ishin, fëkhru dhënia, o kënë kërënarija e dhëniazë me thëmë, ka thëmë pëngamberi sëllë e sëllë e sëllë Shumë, si ku sot njërëz më shemë, me gjahila, me njërante, apoh, filan muzika, filan, filan artisti, filan filmi Njërëzit jetojnë me këta, zhohën e flenë me këta Në atë botë, në atë ko, Kjo kanë, unë, shikudzumë e thonë postës e i, i denë për atë punë Anda i ka orë një njëri, abullaj më paregit Dhe i ka thonë, i kumështi 4.000 aditë e rejna Të muslimat Ka thonë, pësa, a jetu, a jetu tu që ka mendoj dhe i shka keqe Ka thonë, nuk e di, 4.000 aditë e i kumështi të muslimat rejna Ka thonë, këshirë këtu Ka njërëzit që i ka zhjetë Allahu Nat e dit, i ka qujtë gjhebi dhe mu njerzi vigan xigan tmerë ato çon mëngjesin sabah duke e xhirit hadithin e pejgamberit sallallahu së alaihi wasallam atë që zë ninjerë një e morën e xhirën apo ka pas që ka bërëni ni hajheri që ka bërëni ni hajheri atë sho me kanuajt hadithin e pejgamberit allahu sallallahu alaihi wasallam e ka bërë ni njerë e ka bërë ni njerë për për babon e vet për babon e vet selaj ka qalu hadith ka thon dhaif do ro ti njerë babajot ka dhan dhaif ne na dof për hadithin e pejgamberit alayhisallahu alaj. Sko këtu baba jam baba jot. Ani pse baba jam? Ayish dhaif dhe pik nuk ka muahabet. Imam Buhari kur e kanë pyet për transmetuesin e Kur'anit, riwayat Hafs an Asim. Riwayat ska lezuën ana. Ka dhan Hafs Asim dhaifan, dop. Ka dhan Kur'anin, mënja Kur'anin hadithin mos ja merrni. Mënja Kur'anin hadithin mos ja merrni. A ndaherë kjo është e para mësimi i parë dhe shumë shumë rëndësi është tash kjo mësimi kurora e mësimeve që elim vëllazë duon zemrat tona të mkon shumë i lartë. Kur tambjoshni ajet, kur tambjoshni hadith, kur tambjoshni ligjara, nuk ka kjo domo zbawitje, kjo është faj të kjo me kta duhet të dal para Allahut te bareke وتعالى. E dyta vëllazë, çka e nxjerrna nga historia e Imam Muhammed, Imam Malik rahimahullah ka thënë dietar muraatuhu lil khilaf që cinçumë ku idesën për xilafin. Për mëozele ka dit hadithin dhe a mundi më para më ndu prap për të dalim pak në skenat e asaj bote. Njoni peve me paspas lidhje drejt për drejt zinxhir me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ekshavet mund të doni hoç për një meselë? Me dit ti hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ona burzimul një prej e, mos pajtimeve mes disa sahabe dhe Abdullah ibn Meshudit për disa mesela. Abdullah ibn Meshudu wasul sahabe Sahabe i ciliga jetu Ibn Mesudi në Irak, qe për më tepër, Irak, nga i cilëa ka marr Ebu Hanifa me thepin, me Ibrahim al-Naqai, eks-imam al-Sufiani. Allahu Mesudi ka pasur disa polemika me disa Sahabe për disa mesele fiqie të fjes. Kur i kanë kundërshtuar Sahabët, çka thon Allahu Mesudi, edhe pse detar kanë thënë e vërtetë ata të të gjithë Sahabe, s'e ngon më shumë. Mir po shikoj se kjo fuçia e Ibn Mesudit, çka thon? apo ne luajmë. Unë ku me papaj nga Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku rik imobet. A do të saka ka bu realisht? Mi po shikoj, nëse edhe ti pas ka, me pasporë, pa, me, me, me pasporë, pa, pa, mu të njërzik, ka sdu, mu mu të pasdu, ashtu si ç'i thonojë njerës. Vetor për shemb, me mia njerës, a ti me pasporë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka ku? O ju njerës, falim dheerit, po unë ku me papaj nga Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam. I Muhammed gëzer, me sti dhe pejgamberin sa njerëz i ka? Dy njerëz. Nafi ibn Umar Nafiu ne ka taku Abdullah ibn Umer se ka taku andej pe nga Bilal al-Selam. Shum afër ka pas me gjith këta kur i tha halife Harun al-Rashidi, ta bojëna me dhebin tan zyrtar çka tha? Jo e halife. Ta bojëna me dhebin tan zyrtar. Halife i muslimanë bim Bagdad ka ka pas Harun al-Rashidi andaj i ka thon rreve, ose na mucon Allahun janë me fol por Harun al-Rashidi la shoh. Rret kur kanë hec Kërë kanë hecë, rejtë kanë shku dhe në Afganistan Khorasan atje, vendet, mojët, muslimanve Në përëndimën lindje kanë hecë Ka dojnë një të bidin dhe ju ka pa rejtë të hecë Ju ka dritu rejtë, ka dojnë hecë një kutë doni Shko një kutë doni në dunja Se ajo që ka ju e të nxërë një prej dobive Më vjen muë Se këtë guvernator të dunja jës E kanë brunë të halifja Të halifja i pari i muslimanve Me gjithë këta Vetëm me thepin tan me punuar, çai tha jo. Çogëm jo. La te fa'l, mos e baj kët punë. Pse? Sepse njerzit janë shpërndar. Sahabot janë shpërndar. Ato kanë mosfatin. Dis, disa e shohin kështu, disa e shohin kështu. E parmeni Irakun. Kush kaon Irakun eza? Banifia, Abdullah al-Masudi, alqama, Masruk, sahabë, tabiin, tabi tabiin. Tabi, po tabi, ta jo, janë shpërndar njerzit. Keni Bagdad, keni Rat, ekse me Rat. Lejë çështja çka që më. Lejë që çështjen çka më. Çfarë argumenton ti vëllazë? Dhe çka ju tha treta halifës, si kujtohet, tha, "Mi bar, mi zhvendos njerzit pin me dhëp me dhëp, o shumë e vështirë." Ndaj përçi vëllazë, gjithë tha orvatjet, mane mën ta. Njerzit normal kur oshtat shemb blok natërinë, mendon se thot çit vjen apo tale vet kur vin sefte, po donë këtu kam ndru. Pinale fikë mi buhanbeli. Ose Shafi, ose Maliki, zbohat ajo Ana historia, ka thanë Mohamed Kutbi është argumenti pasirja me e qarë Provoje, ka provo njësë me erë Ana i të përshimu të jese Sa vite, dhe se një, një krahin e venëve, një vend Nuk e ndronë me thejpë Por, ndonë individi, individ, individ Ama zërtarët nuk ndronë Këtë që argumë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të irat mundon djerse <mh>, ato luftoi nuk ndroi andajvez Imam Maliku ishte njeri i mjaq pa jo lei njer lei njer se çfar shtuçi sha ato mendojn disa kështu e disa ashtu nuk ka derisa jemi të fol për brenda brenda fej Allahu te bareke wata alandajveza ky es msim per neve thuja dikujt nese mendon se es personeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po jemi i djof ameno ashtu ashtu ne ta çojë me vetën Pësimi të rejtë, në ruha vëzër, është Shikimi in preht Imam Malikut Dhe ndarja ti e veprave Duke Bo analogi me kismetet Shikokin njeri që ki Ishkujti në sihal A, O imam, miru me pun Bën vepra, bën na file Musumir vesh me ilmë, qëka i tha? Ka njeri falet ma shumë A gjëron ma shumë, jepsa da ka ma shumë Lufton ma shumë, ekshtë të më radhë Zogjonet dallahu ja jap. Si rrezikun, si këtë. Tamu ma ka dhën elmi. Mum ka dhën elmi. Andaj kjo duhet të jetë rregulla e njerëzit. Nuk bën keq nisej. Por çhemuti janë njerë, e çe çhemuti po merret më shumë me dhikë. Në trunin e ati, këtë tier ska zgjojnë si ai thot u shkatrron këto. A po ai vërzhevo çimërat me xhallog, me el, nëse, lëse, me po nëse përveç se nëse e din meselit. Po ndyjë çka më kanë, po njerëz du shkatrron. Nuk është kështu. A po njëri për shembull nia ska luftojin thonë këto tiër do shkatrruq këto veç porrin. Apo njëri për shembull qi falet shumë apo xheron shumë. Ju dokën njerëz fasika tiër. Kjo vezë është zonë rrezikshme. Allahu i jlei çel i çel rrezikët anë marrë di sahabët e bejnga selam. Ayan deraman, keq anë Allahu. Çka tha pejgamberi? I buti Ummetitan kushë e Bubekrit. Ma jash për kushë Omerit. Më turpësh Othmani. Ma qadhi gjukat Aliu. Ma njëri i cili njeh Kur'anin, Ubej. Halalin, Moade. Eksumarat. Andaj kisela romanina në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E njëi ta duhen do të sot. Është njëri për shkakun e domashëm elmi. Ne shkojë andaj. Është njëri i cili do namaz. Shkojë andaj. Është njëri don, është e dashur ai me shpërndar ushim, me shpërndar humanizëm, domon humanizëm na këtë me rezervë se nuk lejohet me qujt humanizëm. Humanizëm do me dashnië jetë. Nejëve themi sadaka Ese sadakaja është termë Se ne ka zgjithë Allah Po sa kuptoj njërzit Ek së marat Proleramenia dhe ndryshushmëria E vejprave nuk argumenton Se njërzit nuk banë kabul Si cili banë kabul Të Allahu me vejprën Në qka Allah e ka legitimu e me shark Mukoni si qërë në ta Mukoni si në qërë në ta Kjo është mësim të sinët duhet të kemi parasysht E mësim i kalpët të ndëruar bezër dhe se me mund të anëgjerim nga isurije Mammalikut cila është ka thonë djetarët të qenurit i pasur i Mammalikut a e zbriti grabën ja për shemë i Mammalikut thamë kër këndru jetë i kalon 1.600 dinar ato këndru jetë të mund 1.000 sot të përkthejmë euro me qindra mira dirhem argjen lira dhe argjen kër këndru jetë Kanë pa lojet këpucave Disa loje A da i tham, imam dhe e bju, tha Ka pas qef, kure ka dash një këmish Një, një shal, një petk I ka blik 4-5 par 10 par, 20 par i ka blik që ati loj Kit kjo vëzër Kiz bukurim dhe kjo dashuri Përveqje, a e mani i malë mësë pas vëzër Jo, jo. Ma djema maliku vëzër Kur hanë të ushim, i jiptë dhe fqinjëve Dhe njërzve dhe medine në gjamit Pengamberit, ale i salatu selam Ana i mamaliku masjid se ishte i pasur, me jetë komode, nuk zbriti me pozitën e Allahut te bareke ve teala. Msimi se duhet te kemi parasysh dhëza. Nuk vjen ndesh pason, do me pasuri me me frikën per Allahut te bareke ve teala. Alla bëjëm ne ajëim te sahabëve te pejgamberit alayhisallahu selam, cili ishte i pari i sahabëve. Ëmër shej xhuru samote mia ku lë shpjegon hadithin e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, kemi përmendna qe hadith ka thon pejgamberi alayhisallahu selam Fukarat e umetit tim Hingë në net Ha Gjizdite para zënginë Ka në tonë djetarë gjizdite Atje e në akhirat së hashtë 500 vjet Do. 500 vjet hinë fukarat e umetit tim Para zënginëve Tho që i khrujësa më të mije Ky adit nuk ka më të lak Nuk ka apsolut Muk ka në apsolut duhet e bubekri me ima von Ka thonë përveq e bubekrit Dhe pasanikë si omeri Abdurrahman ibn Yawf, to nuk hin para fukarave. Kushin me pajtimin e ulemave, domthon me pajtimin e ulemate të sunetit, i dyti pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që një natë teli është Abu Bakr as-Siddiq. Radiyallahu anhu. Ai ka mbocesanik, ai ka mbocesanik, ka jetu pas anik dhe ka ndruje pas anik. Madje pejgamberi atë shumë e ka çmu pasurinën e tij, ka thonë na kete o kena pagujt, por vetë që u bekrice pasunia e ti me bollok e ka, me bollok radiyallahu anhu u arda. A nda veze pasuria, shpesha disa njerëz për shembull, keni pa madje edhe kur kanë për shembull donjëherë kritik apo hujum nga një hoxha i cili ka mundi ka bidat apo edhe mofall, është zhyt në në dhallalë. Kështu me radh, ישë njerëz sot filan hoxha për shkak të veturës se kanë kanë feja. Se e ka shpirin e mirë e nefësit, maliku, zë, maliku, kanë kanë feja. Kjo era to provokime të nefsit, më pas poi mamalikun a vlezur. Më pas poi për mamalikun, kanë thënë dietar kur ka eci mamalikun Mas i ka shku në shpiti, parfemi janë i Qëfar parfemi është, adezër? Që mas i qkojsh të shpiti, njës me do një më mariku ka ka luk nëjna Ka pas pasurit madhe, ka ndohë pasurit në gjami me të madhe Se e që ka ndohë njës me, me, me, me pare, i ka pranume, hedirë Adezër, ne duhet koncentrohme të pjesa fejes Jo pjesa ansore që ka është Nga se rysku është i Allah Njëve Nuk kemi ndaj njërzë zili Apo në gushtim shpi të shpiti pëse ka pasurit Dhe ta këtë dunjaja ka I fundi që ka hinë gjennet I fundi që ka në hadith që ka me hinë gjennet Që i delë për gjeneli Që ka ta më bërësa Allahu ja jepësa dhët dunjaja I fundi do të dhe Jo i pari, i pari veç Allahu e të disa ka I dhët dunjaja Këtë këtë dunja së që ka njësë përponë në copa të Allahu ja jepë të fundit Allahu musta bërë për për për për për për për për për për për për për për për pë Lëtë dunjoja Qa ba na i me të dhe dunjoja? Po që të intereson ti e? Jo, ja pa Allahu gjeluar Nësa Allahu te bare kvitar Shikod kjellon, së ja kapot madhe A më nishë me e e zan kva? A në i shikod kva zele Jo, mariku ish pasanik Po nuk erd në desh kjo Nëse njeri ju Andaj me Mahmed në kur e pytën A ka mundësi njeri mu kanë edhe pasanik Edhe takvali Tha po, me shardë, taket gjepë Më stjini në zenë Në një përde se njerës I gë apo telefoni kështu më radh dhe prek zemrën. Ës nuk nuk bëhet rahat me ditë kjo zorës, kjo problem. I'm going to say qe nëse e ka domon jetë, nuk ka problem. Nëse ati vjen i shkon, ai është stabil, nuk nuk ndryshon zemrën e tij. Kjo skurtjon nuk vjen dashme me, me takvollokun dhe me dijen zën Allah te bareke ve taala të wan doniers. E paisa besën për mësimet çka duhet ta kemi parasysh, ka thënë diatar al-ilmu la yuras. Ilmi nuk trashëgohet. Ilmi nuk të rëshëgohet Argument Iman Maliku i ka leo në 4 dhjem Iman Maliku i ka leo në 4 dhjem Madje, djetarë kër i përmenin Dhjem të Iman Maliku Thoni i ka leo në 4 dhjem dhe si ja përmenin emrat Nuk ja përmenin emrat Përshka dhe dhe dhe Shano gjallarë, shano talebe kër... Nuk, nuk jam bëhë diqka Iman Maliku kër e qëtëson të vetëm Se dhjem të emis jam bëhë kur gjo Madje ka pausë rast Ka kalëgjuh dërs E ka kalëgjuh në gjamine, Po penga sa më ka pas sa anësh qeshtoi. Dosh fjala e njëu, i ka thënë njerëzve, çdo njëonit i pranohet fjala edhe i djuhut. Po edhe i pranohet edhe i djuhut. Po çati çka është në varç aty. Ë ka pas aty vore. Nëse çati gadon, por vetë ti kur thonë ti çka diçka, smunët kurkush me vol. A në një ditë brejtëre, Abdullah ibn Umar shikoi as të sahabët e beqom samte, këta njerëz. Çka ka dashme thonë, çka ka dashme thonë te ata? Osoqonemod ka ka thon pejgamberi Allahu selam. Ne di beti e Abdullah ibn Umar, djalit ve Salimit. I thot ka thon pejgamberi sallallahu alejhi selam, la temna'u ima Allah i masajid Allah. Mosinnalni robreshat Allahut grat e juve, mosinnalni robreshat Allahut pijamievat Allah, mesado doin me shkuva. Edhe pse m'e mir porta osht shtypja. Mir po hadithot mos i ndalni robreshat Allahut pijamievave. Salimi djalit vet, kallosh me kallosh unë m'axelos, si po voti sa njerëz Ja, unë të unë këtë të shkojtë E pësa i nuk ka ka për për tjilëve Tha, Wallahi le emne anë në hun Tha, pashë Allah i këna minal Këna minal, në silan e mëshkën gjami Nga këtë falën të shfija A, Wallahi mi o meri di këse i da damari Tha, pashë Allah i me vjetës ka me të full Tha, unë për thamë ti Ka thamë për nga mbedi, sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Edhe pse jani vaska dashme kundërtu Adithit. Po ka dashme thon, mos i ka leje me fali shtëpisë Silana. Abdullah ibn Umeir pse ka von shkolli me vjet apo me ditë, çka në transmetime. Pra edhe ti nëse do të më thon ti, domon punoj me një çetër metod, mos reago kështu. Unë po them, ka thon Musinadi ibn Ali. Pra mos reago kështu, kjo e dep me Adithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të tjerë që kanë e kanë pas të mëdha. Me e kazu aditën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Adek, imam aliku akon ders, njemi, të kazu dërës Në gjami Djemë të vetë kanë kaluha E një di për ditë e kanë morë vesh Në zanë sa Djemë gjali vetë Paramendot dhe zështash Paramendot, njëzit vinë me nguhoxën Djemë vetë lunet Qikur plët njëzit që në dohën Në gjalar Në familjar Ma di ka pasit se dhejfe Edhe më në haqeri Edhe plët djetar kanë dhën O shtradit e u edha kur e ka ngushtu vetën ka than alhamdulillah el ilmu la yuras ka than alhamdulillah falendrimi te takon allah po e ka ngushtu vetën ilmi nuk o trashëgimi çfar di ler çfar ve go ilmi nuk nuk midet me me trashëgimi ta jap allahu qismat nuk do me qan se e ki andaj shikoj p.shemull abu lehedi vetë abu lehedi hashimi kurashi hashimi kurashi oje peng ambed sallallahu alaihi Nëse e mirë e marrë me autoritete Kurejsh Qepemësëm ka thënë Shumë hadithë për Kurejsh Fjallë të mdoja el, E imetu min Kurejsh Khulefat, imamat janë për Kurejshme Ama jo kejtë Ebu Lehebi jo Ebu Lehebi jo Ma di ti Kur'an e lezën Malku varë qovë dhore Ebu Lehebi A doj Il në lezën Nuk o e kam hoxën diçka E kam babgjish E kam ajë, e kam vla Këtë nuk shkojnë dhe Allah Të nuk shkojnë të Allahu të bareke, vëtë alë. Nësi imi gjarë të ndëruar dhe që është referenca e drejt e Iman Malikët në ilë. Përshemi, kure shkujti muatan, Iman Malikët, bane me këta, këna duhet co so dhe zënko në Facebookit dhe të fiterit dhe lasdrijave dhe lastoseve të njerësve. Kure shkujti Iman Malikët, muatan, e qoj kanarë në trasmetime në bishtatë shinu le ma, ja ka që libremë. E josi sot si shmojnësi dot. I marr katapësveritë dhe thot apo punja bon më e miri, po kanë të veti. Jo, kanë të veti që ato tonë më e miri. Shko ti vetë di kan çka mund alse ti. A ta dëmërvash? Amëti më mor shok të tu, e më mor dashamirët të tu. Kushdo qofshin ata, edhe mund kont mira, po si janë të mirë, nuk është problematike, nuk o kështu, edhe nuk matet kështu ilmi. Ilmi ne çon te hozhllar, te diëtor, po dashka, kan kan dorë. A ke pa ti dënë har altan ndikosh me thon, po shkojmë pazar që aty të zërzavatë të temati që ka lidhje ka ndarë kjo, ka ndarë kjo ka ndarë kjo, ka ndarë kjo ama grami i altanit kushton apo? ka mundësi një grami i altanit është sa sa ketë ka ndarë të pazarit anë dhe dhe zër, ilmi a e ki mirë, a se ki mirë, nuk janë lajkët e njerëzve nuk janë shikushmërit e njerëzve nuk janë se shokët e tu dhe asha mirët e tu që ka banë shekërë sam të mirën libra dveçanta, a j Në përmandë mëmë e, e biu thot, i thotë, Imamat çai kanë ndjek Imamat më dhoi, si çeli për Imamin imami e vet ka thonë Imam i Azami. Edhe ndonë Imam Azami, më i madh. Qandon këtu nuk shkon. Ti e do e bani në rregull, por s'ka Imam i Azami. Ti e do Malikun. Ani ai është Imam, por nuk ka më ma i madh. S'e smatë ti ç'shto. Anë gëzë, Imam Malik kur e shkuti mu'attan, ku e çoj? As, as nuk i mundën sa me thanë diçka. Atë shmoni ushniam huç po që sa vitë u ka të e adit e kështë të mërat i 50 vitë e ka të zua adit 50 vjetë adit e ka të zua për nga mëri të cesele mirë për jo kur e shuit i libra na kjo i dërzot u lemave kur mërë përqim për u lemave që ka tha muat pa që ka dhe muat pa që e quit i krimi muat pa me pajtimin e kejde kujt pajtimin e kejde pajtimin u lemave a në vezër ne emsojmë pikësajna prej mësime të imu maliku mësime i Dhe i shoh të proshem njerëzit, thotë e vetë, e vetë avamin çishokë me sele. Kan dhan vllaznia për këtë meselë. Vetë këtu ndoshta pisbresim shumë nivel, po për të kaluar se nuk ka çështë. Duhet me vetë do, duhet me vetë alim, duhet me njëri i cili madje edhe hozi kur ta vajë çmi thon kur referenca. Ka than Allah, ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka than doni sahabe, edhe shumë ulemave përpara kur janë pyet, ka than kallon që ka than Allah, që ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo ti çapo thua? Po, në fund të ja, më njerë, ka tëmë që ka tënë Allahu, që ka tënë pengamberi, sallallahu aleyhi wasallam. Në simi i shtatë që kanë gjithë djetarë, dhe kanë, kanë thanë tërbija dhe përcilja e edukatus të lartë nga imam Maliku të nëzansat e ti. Të nëzansat e ti. Andoj thëtë imam Ibn Abdulber, se imam Maliku e kanë rënjohës të, të nëzansat e ti, të ata që e kanë shushnu imam Malikun, Më e thon shumë lot se di, nuk e di. Do e thona ai çfarë se di. Prandaj, kanë ton disa prej dietarëve, më shumë ti që shkon fjala jote, banë, kur do mi thon dikujt banë, banë vet. Këu mos mirë ti mi thon banë. Që do dikujt thot, çish mi thon me filanin banë, banë vet. Në banë ti vazdhusha, ai e marr vesh çu do të më bë. Prandaj pejgamberi s.a.s.l.em luftën e Uhudis, marrën Uhudis. Dojë që më thon sahabët, çetni flok, s'ka umre. E më unkthije. Edhe sahabët do ishin me umre, hinë te gruaja vet Um Mseleme, pastaj po më gojin. Ço i tha Um Mseleme, "E usolla, çka po dëshiron? Po po du me prish umrin, me bë, a do më dhon vitin arshë." Tha, "Du të më çetë flok." Tha, "Therë berberin, çafot ti, ata s'kan çaqarë me uçë." Dolpëson, e thit berberin uçë, de kit sa ul do jetë. Gja se të thanurit dhe të bamurit ka ndalim, kur dikush e ban një pun dhe se të vazhdimisht, që unë dit do mi than e vladit lezo kuran, nuk shkon merë lezoje këshyra e vladit, beshkut a shifë që merë kurani që ka të bajsh fmijat për cil andaj përshimur shumë prin anë kohën dhe të sun pe për cil e une të e vladit që që përdo ti me për cil ti tan ditën bandishka tjetër në fudu që u ban e këta, a bo, bu nuk shkon a i Se të trunit ti në të rëshmëria e ti thot Ka një defekt Mu ka në mirë e banky Apo ka një defekt Mu ka në mirë e banky Anda imam maliku dhe zër Për mja u than nxansave të ti Thuni shpesh se di So tur Nuk i thonë të thuni se di Thonë të vetë se di Anda jarë njeri piqoq dhënjajës Me mesele Pytje Katru i përgjish Gjash i përgjish dera çu porzi ai tha oç oh, ku mar pi larg a shkruaje CD si do si shkruaje ka thoni Imam Maliku CD nuk ka këto problem dashur s'na po folme por fe na Allah te bareke we taala alla doz te msohemi me تربjen e këtyre imamave ku nuk e dinim asnjë këtu se di nuk ka, problem, ka problematic tamam e teta premtime fash doz ka shum simin ne vekoa nuk na pranton me me nxir simin te gjitha nga historia e tina simi te doz kan than ta'zimul imam Malik Lësënëti nëbiji s.a.v. Veshidhetu hu Alelbida i vahliha Këta një më malikë Premsimët që e kanë zirë Dashnija e madhe Personetin e pengamberit s.a.v. Dhe ashpërsija e ti Kundër gjëdo njani cili ka shpik bidate Dhe kër njëri ju e i tha Ajë personi cili i tha O imam Allahu thotë Kur'an Allahu qëndronë bjarësh Qysh qëndronë? Si qëndronë? Shiko u njërësit i më malikë Ese dhe dhe të ato suneti Të, të njerëzë i sot suneti oshë normal Sinonim ju shkon me një shumësene Suneti o dhe dhe këtë feja për nga mberit Këtë feja për nësamu është suneti për nga mberit Qa ka besu, qa ka than, qa ka vebru Qish ka mendu, si ka i ka nda gjërat Si ka ka si viku gjërat Këtë është për suneti për nga mberit Anë dhe kër i thatë qishë ngrit U djesuhet Dhe thë të transmitusi Thotë nuk i kemi pa më në Qëka i thamë fun? Dhe o njeri, kjo me sejnën, Kuran është e qartë. Allahu të të ngritë, qëshë ngritë e nuk e dina. Ka thamë me besu o vazjibë, ka thamë dhe ti të, të shafë bidat gjitë. Se bomë kësipitje, dhe pas taj e kanë përzanë nga, nga me zlisi Imam Maliku. Andatër, Imam Maliku o konë simboli i dashnijës ndaj sonetit për nga berit sallallahu. Aleju selem ma djetë thuhu e si që Imam Maliku e ka shkujt muat pa anetina, demanë dhe këndur përgjiz Naj e kujtohet ligjrata e par, ata eve rabah. E pyeti njëri për një meselë, tha nuk di hadith, nuk di pisahabe, tha thuaj mendimin tënd. Fau nuk du ju njerëz me mor mendimin tëm për fe. Ka hadith, ka sahabe, ka Kur'an. Em vona nuk du mendimin tëm me mor njerëz të par për fe. Allaj më moli ku vëzën e madhron të shum sonetit me pejgamberit sallallahu alaihi wasalam. Çe shafsot të njerëz për shemb, madje thotë ka thon pejgamberit. Fatkesish ndonjëherë e dëgjon në ligjrata ka fot 50 ar ka thon pejgamberi, kështu ka thon pejgamberi. Pa e thon sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë nuk i nuk e, e pas ti ata, nuk, nuk është ai, shoku i jot. Nuk ai, dosti i jot. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje imam neveuije ka një libër, u ka thon nuk bën ku shkruaj libr me çujt sa. Ekipi ata disa njerëz sot CA. Në më sallallahu alaihi wasallam. Apo SOS. Ne nuk poim tani juridikisht. Për shembull Qaj kështo njëriju të me danë Sallallahu Aleyhi Veselle Andaj, imam Malikov dhe zër, sunetit dhe ajot qa është pik Kështë e gjërat qartë në këta, kjo është për pengamë e sëram Dhe kjo nuk është për pengamë e sëram, dhe kjo nuk është për pengamë e sëram Po flasim kër njëriju e din, është mesire tjetër kër njëriju nuk e din sunetit në pengamë e sëram Sallallahu Aleyhi Veselle Andaj nga imam Malikov dhe zër e me, më Prej mësimë dhe që i kanë zirë djetarë Dhe me këta e përfundur e të ndërruar vëzër Ka ndonë djetarë Prej mësimë dhe që i kanë zirë Nga sirëa dhe historija imam malikut është et të thebutu O të të tqiku fil akhbar Që këtë të shprejë të ulevavë janë shumë që diqve Imam malikut vëzër Në muvatta në tira Muvatta në tira Ka shkrujt hadithë Dhe ka shkrujt Fjallë sahabët në nga beri sallallahu e Muwatta's libri i Imam Malikut kanë thënë te kreet transmetuesit e Imam Malikut në Muwatta veç një njëri nuk ka i besueshëm i dop veç një njëri nuk është i dop veç një njëri është i dop këta janë besueshëm çish ka ardhit Imam Malikut madje disa dijetar disa dijetarë që nuk është e vërtet po po e theksojnë për ta ditë ku kanë shku ulë mat mendime ka për ulemave që janë numri konsideruesh kan thënë Muwatta i Imam Malikut Oshma e fuqishmes së Sai Bukhari. Argument, të so shojmë have pejgamberit sallallahu alaihi dhe selle. Malik Nafi Ibni Umar pejgamberit sallallahu alaihi dhe selle. Mbulon ramenë du. Maliku, Maliku 1. Nafi u 2 Ibni Umëri tra pejgamberit sallallahu alaihi dhe selle. Osh ta hafurshoj, edhe pse edhe Imam Bukhari u ka zinxhire të tërë nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe selle. Ana gjendet atë një muslim shumë të madh, që nevera duhet edhe në kornë sodë mund të reflektorëm dhe mund të azbatojm edhe në kohën e sotë, cila është ajo? E kanë që i djetarë kështërë e të thebut vë të të tqik vë të shdid fila këbar me forcu dhe me kanë shumë kopratës dhe me kanë shumë i imt me, me, me, me shushit imt lajme sot njështën vezër sa lajmë, që që i përcë edhe njështët lajmët? e këmë pa në Facebookën e kjo punë në sosë a thonë që shtë vezërë E ka boshë er Filani, ka borë Filani. Ju e dini pa sa njerëz në televizor thotë ku ngulajmë, e kanë dhënë lajme. Sikur do të madhon ajo pjesa ku bën lajmet janë Ebu Rera, e burra era, janë Imam Maliku, sahabët janë duke xhulojmë atë. Kjo do të thotë pse po e gjon. Po më gatuajnë njerëzit sa kanë ndruar në post, sa nuk e shikojnë lajmin. Shikojnë Imam Maliku. Madje njerëz do të ni hart besueshëm. E shifte, mund diçka si vëlçente, duke semarratë. Ajo falë. Unë ta marrëm marrën e lajmeve. Unë domo dha me do njerëzve thon i turrrej. Nuk kanë thon kështu sa hap. As tabin, as tabit, asulem. Unë ka vënëse porre, nën xhule. Mar mar van tjetër ekshëmëra. Unë nuk domo dha kur i thot dikujt çfarë mar lajmin, mi thon apo ti turrrej. Jo ja, nuk, nuk është, domun nuk, nuk, nuk reflektohet kështu. U çish reflektohet njeriu me pas kujdes. Sidomos kur është puna fes. Ajo vërtet tu A, është e qarë, a e ka thanë, sa, që shështë shekët sëndimie, sa, prej mendimeve të imamave, e buanifës, Malikët, Shafiju, Tahmedit, janë shpërndana, por njërëzit, ata hitës i kanë thanë. Një anë i t'i ka hipë, ka mendu që i ka thanë, e ka konkludu kështë e ka thanë, dhe njërëzit e kanë shpërnda ka thanë. Më tjë njërëzit e në ndovezë, dhe neve personalisht e ndove, pinë gjaminë, E ka, e ka formu e në trunin e tina se Se e ke tharë I më maliku ishte simboli I vërtetimit lajmeve E na sot jetoj na vezër Ketë vërshimin e lajmet Duhon, Nuk di si me e përshrujt Sa ka lajme Nëse na jetoj na pinë mëngjes Deri e, Në fjetje Sa lajme na vinë vesh Sa lajme na vinë si Kitë të vezën ndikojna Ani përshu është e kotë Ma dje prej Propaganda, ose at janë të shkuara në po libra, siç është me dresja kjo shkolla e, e, e Machiavelli, ose pritur se kanë do më kanë degzuqë këtë shkolë, kanë dhënë metodave të fuqishme për me për hap propagandë që ti e do, pavarësisht se është e, e vërtet apo jo. A do më për hapni propagandë, kanë dhënë për hapë për ditë, shtojë lajmin për ditë, edhe nëse është rrej. Edhe nëse ti deshata të kanë ndegu, e din çu rren. Porshim. Ato që ja përhapin i laj. Edhaj që të shujt thotë e di çu rren, edhe ai ka që kam lexuar e di çu rren, po përhapet. Për ditë, për ditë, për ditë. Vjen në një moment në njeriu, ose kur ta merrni sa për ditë, për ditë, për ditë. Prandaj nuk ni vjet ni vjet të mengun një ditë të sa, një ditë sa, 1 dhjetor. Ti leo është problematika pastaj. Pastaj mjafton me për 50% me pastaj vërtetën e të kotë thuk kjo na shtaja e kot po, por por ti të bëgum gum kët punë andaj të ishin njerëz për shemë shka për ditë ngojnë lajme nga një burim të çaktu ani si psion reina krad mundem 100% me corona sa vështirë kemi kaluar se corona çyçë po, por ditë na kanë ganguzu kët laj çdo ditë kemi ngukët laj hajde tot një ditë ka reina për ditë ka reina edhe hasti bënde si për ditë ka reina çka thu do të jetë kë nëse bota 1 vit çka thu do të jetë nëse kjo bota 100 vit çapo po rjojm propaganda për muslimanë, musliman këtu, musliman, kështu, musliman të ashtu iskam miksu. Çe 200 jet. Çka kanë mritë njerzit? Sa është ditë për muslimanët, më thon, o ti kë nuk ka për fyes? O po nuk fyes, apo nuk do të thëj këtu, abuzime. ë prishje të fotografisë, thonë, shumtimit, paraqitje e fyes, Allahu te bareke dhe ala, se është e errë, e nxime këso me radh, atë e din se nuk është e vërtetë. Mor e shlojm për ditë, nëse e din se njerzit, pastaj s'do ken të kenë takat me me refuzoj. Anda imam Bukhari ju dhe zër, si imam Maliku, edhe imam atjer, refuzonin me dhe gjujë gjithë shka. Qa thonin? Jo, s'du me dhe gjujë. Edhe më kane vërte, shkuduve me ditë për tijë, më kam hadite për nga mberit, salallahu aleyhi sallam. Anda dhe zërna, nuk e të muina me tu atë botë, atë, atë mentalitet, atë mencindë, se nuk përna premton neve klima, jetës, historiku e geografiku, kujetojmë na, por të mundohemi në maksimum, mi po disa kriterë jo çdo sa çka për hapot, çka jo çdo sa, çka bëhet ë ë në në porrhete ose fë, ose për djete, është fej, është të. Ti vendosni dritat e Kur'anit dhe Hadithit të pejgamberit sa dhe modeleve të muslimanëve si ta pranojnë në linjë. Si ta shujitë vetë një vetën e një njeriu besuesh. Vete një njeriu që thon është ë specialist në ta, është ekspert në ta, nësë është në sosh në lumin e Hoxhës, vetë Hoxhën, sosh në lumin tjetër, vetë, jo çdo sa. Për shembull sot sidomos në këtë krizë Kredi banam analista, kredi banam doktora, kredi banam njohës të kushtrationeve, kredi të dim kush është vëllai i dhunjaën e kush është kontra dhunjaën eksumeral, dhe nëse vetë njerëzit, hajde vërtetojë, lexo, lexo. Lexosh çka po shkruan në Facebook. A këtë nuk shkojnë këto? Nuk shkon në të sint eksumeral. Andanalush me Allahun te bareke ve taala, te Allahu dhe lejlat na munson me ndjeket imam, imam Malikun dhe imamat të tjerë, edush pe Allahun te bareke ve taala se zoti i onjë lejalu na munson çë të marrim nga drita e këtyre historive të drejtmët e imamave të muslimanëve elusqe allahun te bareke o tala se ne këtë muaj të beqeshëm allahut na shtojë vullnetin na shtojë motivin na shtojë allahut te bareke o tala ta qaqe per pa adhurime per ta lexuar kuranin per ta msuar fein allahut te bareke o tala elusqe zoti ngonjele xhelalut qe allahut te bareke o tala ta lagon krizën nga vendet e muslimanëve nga gjitha vendet elusqe allahun te bareke o tala se zoti ngonjele xhelaluhu na muncan muksin e xhamia ashe shi ka hi e pesëntarve aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim